На шість частин. У кожній метлялося по два зашморги. Вся ця зона була оточена кінною міліцією. Ми з дворовими хлопцями видралися на стіну обгорілого будинку, що стирчала на розі малої підвальної вулиці, хоч і далеченько від шибениці, але добре бачили все, що відбувалося. Десь о півдні з хрещатика до майдану під'їхало шість відкритих. Вантажівок зупинилися під зашморгами. В кожному кузові лежало двоє засуджених у наручниках – генерали-полковники. Підвівши німців на ноги, на них накинули зашморги. Радянський офіцер голосно зачитав вирок. Вантажівки рушили з місця, і дванадцятеро засуджених зависли в повітрі. Генерал, котрий був під шибиноцею ближче до костюльної вулиці, щось вигукнув хрипким голосом. Але його слів не було чути в загальному гомонії натовпу. Люди розмахували руками, кричали. Багатьох на очах були сльози. Вірьовка одного з повішених обірвалася, і він упав на землю. Вантажівка тут же позаткувала, німця підняли, накинули йому на шию інший зашморг, і повісили вдруге. Натовп роззявляк прорвав кордон міліціонерів, що оточували Шибиницю, і з люттю накинувся на ще теплі тіла засуджених катів. Трупи висіли високо над землею, тож дотягтися до їхніх облич було неможливо. Інваліди штрикали в них милицями, жінки плювали в їхній бік, дітлахи жбурляли каміння. Трупи фашистських злочинців висіли на Майдані кілька днів. Біля Шибениці цілодобово чергували міліціонери. Потім січневої ночі Шибеницю розібрали, а трупи вивезли. На стіні зруйнованого будинку, звідки ми з дворовою шпаною спостерігали сцену повішення фашистських злочинців, поруч зі мною сидів невисокий чорнявий хлопчисько. Після цього видовища ми спускалися з руїни будинку з ним у двох. Розбалакались, і він раптом спитав. «А ти часом марки не збираєш?» Я здивовано поглянув на нього. «Які саме?» «Звісно, поштові». Далі йшли мовчки. Потім я з нічев'я прохопився. «А ходімо до мене, я тобі дещо покажу». Серед меблів з непотребу, що залишився в кімнаті комунальної квартири на Михайлівській, де ми з мамою мешкали, була одна незвичайна річ – величезний дубовий комод. Заввишки, як я. Пересунути його з місця було невасило. Тому стояв він там же, де його встановили. Мабуть, ще колишні хазяї цієї кімнати – в кутку праворуч, біля вікна. Комод був обличкований смугастим яскраво-вишневим горіхом, місцями з обідраними і скоцюрбленими смужками. Чотири високі, завширшки з півтора метра глибокі шухляди, мати зберігала в них білизну і наше злиденне вбрання, а вгорі на рівні мого обличчя в один ряд ще три квадратні шухлядки. Комод був застелений біленькими ситцевими серветочками, отороченими в'язаними з ниток кружальцями. А на них стояли мармурові слоники, їх було восьмеро, всі покалічені, без ніжки, без хоботка, а чи без хвостика. Це вже моє надбання, поназбировав у дворі на смітнику. Я не раз висував горішні шухлядки, обмірковуючи, для чого їх можна було б Використати, аж якось звернув увагу на те, що середня шухлядка коротша, ніж дві бокові, отже, за нею всередині комода мав бути простір. Однак шухлядка впиралася в дерев'яну перегородку. Придивившись уважніше до цієї перегородки, я побачив у центрі її ледь помітну дірочку. Ба, то там є ще одна шухлядка. Витягти її неважко, струмив у дірочку шпичак-ножиць, і таємнича шухлядка вже в моїх руках. На жаль, вміст її мене розчарував. У шухлядці зберігалися листи, написані німецькою мовою –